Da! Cine ar fi știut că zborul în cercuri ar face asta? Oh! Ce s-a întâmplat, grijă? Te doare capul cumva? Te-ai învârtit și tu așa ca mine? Aaaa! De ce trebuie să am eu grijă de tine?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 Da yeah, yeah, yeah. A, Ascultă, aceasta este o greșeală Eu nu sunt un soldat, cred că... Atacă-ți! Uh, trăiește! Să-l punem în temniță!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 Poftim! Lasă-mă să te ajut! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! <gâng> Și spiritul paznicului s-a întors ah! Pământ! Pământ! Soția mea! Copiii mei! Mă pot întoarce la ei! Pământ!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 Nu au nevoie decât unii de alții.